Zule guztiak. Hemen gaude, aste hartero bezala, aste azkenetan entzute magaitu zuen baitare, goenekin, erobero, irratisa joan. Zuekin, nantxeta irratitik, laro gaita bederatzi puntosazpi, ainarra. Eta hoiana, hoiana dago, baino joan zergatik ez aion entzuten. <tusurra> Beno, arazo teknikotxoak konpontzen dugun bitartean, esatearena azaroaren ogeita bostaren astean gaudela eta hortaz, Elkarrizketa dexente prestatu ditugu zuentzako. Eta modu positiboan planteatzen dugu gaurko saioaz, eta beno, badakizute gu urteko egun guztietan gaudela indarkeri patriarkalaren aurka. Eta gu bezala lan lanontan talde esberdinak hortaz, alde guzti bat, bueno, gutxi batzuen zuen tarte gehiago ez daukagulako lana ekarriko dugu zuen gana. Bye, Entzuten zait? Bye. Entzuten, kaixo. Ba, ikaiso guzti hoi gabon. <laughs> eta hori komentatzen ari nintzen bezala modu positiboan eta lenean di hartuten e, talde esberdinen ahotsa bilduko dugu gaurkoan baita ere nola ez irunen emango diren ekintzen berri izango duzu e? eta horrela aurrera egingo dugu eta gainera, uh, ematen du oso urrutin agolazta. Kaixo! <risa> <risa> ba, erotan feminista hakemen lanean beti jota kei biltzen dira, alde batera eta bestera. Eta orduan gaur, hori dela eta ba, aldaketatxo batekin dugu eta dornako berandu xa oetorreko da gaur gurera Eta lehenengo norarekin egongo gara, zeren bera feminista lanpetu-lanpetu bada. Eta ezin zuen gure oiko... Orduan gurekin egon, norataz gain, bueno, norarekin hasiko garenez, baipatuko ipatuko dizuegu, nora bera donostiko bilguna, bilgune, feministako kidea dela, eta aurtengo udan kanpaldi berezi batean egon da bera donostiko beste kidekin batera, e, ba hain zuzen e, e, tolosan egin zen emakume gazten kanpaldi feministan egon zen, eta ba, horren inguruan mintzatuko gara berarekin, gero, dornako izango dugu, eta gero, gurera etorriko da, idoia. Idoia bera autodefentsa talde batean parte hartzen du, eta talde, ba, horren bidez, autodefentsa feminista lantzen ibiltzen dira, alde batetik bestera, eta autodefentsa feministas apur bat mintzatuko gara berarekin, eta amaitzeko ainara kondo esan duen boduan ba, irunen egongo direnen gauza desberdinen inguruan e, ba, aipatuko dizkizugu badakizue ostidalonetan azaren hogeita boste izango dela emakumeon kontrako indarkeriaren nazioarteko eguna eta amaitzeko miren lantz bere kultur gomendioekin baina horixe esan bezala norarekin hasiko gara gaur Pa oriche nora fin fin hemen daukagu telefonoaren bestaldean gabo nora Kaixo zer moduz Un momento, justo, bai, bai, me preste. Osongi, va ba, comentatu Diego guren txulei, zu Donostiko bilgune feministako kidia zarela eta uda honen hasieran kanpaldi berezi batzuetan e, ibili zinetela. Taldeko batzuek, hain e, zuzen, eh, emakume gazten, kanpaldian, baina zalantza sortu zaigu europakoak ziren edo mundu mailakoak. Berez, Europakoak ziren, baina egia da, ba, latinoamerikako emakumeaz duela, Kanadakoren renbat ere bazegoela, eta beraz, bueno, azkenean txika nazioartekoa, ez? Baina, berez, Europako mundu martxako akampa daitran zen. Aha, eta hori segaldetu nahi genitzu nahi zuzen ere, e, nondik eh, dator, apurbatea, kanpaldi hau egiteko ideian, nola sortzen da? Bai, bueno, e, bilguna feminista, E, makumen mundumartxako kidea da, ez? Mm -hmm. Eta, behar dune, guri zitza egun ba, plataforma ortako idazkaritzen nazioarteko idazkaritzen gombite bat. Eta nik uste guztia huaxizta labi mila eta marrean kongo mukatu zalako mundu martxako, ez? Ekizadea mm -hmm. edo bertan egin zantzen eta hango gaztek eba, bueno, mundumartxako gaztek ikusi zuten, behar ba, egin Bueno, oso gazte gutxi zeudela, mm hordune -hmm. eh, Europara gueltatu ziranean, Pariseko Parixeku atzian, eskauek, erabakizuten ba behar bat zegola, horre, eh? zutsune bat zegola, emakome gaztek ere goera berezia degula, bere zegoela, eta hori aztertu beharra zegola, eta pixat, eh, indartu, eh? xare bat osatu, eta indartzeko. Mm -hmm. Eta, eta bai. kanpaldi honek ba, zen bat irauten du, zen bat mm -hmm. denboregon zineten bertan? Bai, Astello bat izan zan, ez ditut gogoratzen egun, Gugartelegunan ikuste 10etik 17 irailean izan ziren. Memoria ona daukazu. Ba, utzetu, <laughs> utzetu izan zan za la eta ospatu zian Toulouseti gertu, Terblanque, mu nola euskatza. Mainan Terblanque dela gozatu komunitate autogestionatu baten egintzan. Aha. Zerren bai, eh Anbertan ba bueno, bizartetik izandian jendea bizi da da e, etxe edo kotxe edo karabana ezberdinetan eta gero lursaia daukate apxika eta dute jostionatzeko eta dira atatzeko ba, alokatzen dituzte ba, aurratzean daukaten lursail bat eta hantxe onginak gurea kanpautak ba, mm -hmm. lagundu ze guten montazen bueno, ze guten gu gertan ahirizitean jatana montazuta zegoen, eh? <laughs> baina anegontzidan, ba, komegazteak eta haiekin montatzen, ba, komunak, dutxak, akampadako lekua gero karpak horre Asambalak iteko eta jarrak egiteko, eta guzti hori ez. Eta belai daukate, esala komun batek, taberna edo jangela moduko bat, iglu bat egon gelandiba bezala, eta guzti hori bagure eskutizuten. Gola, biskak, kompartizuta ez, behin espazioa, eta akampadarako. Ondo, espazioa. eta hor batzu batzuk bilduko zineten, horrelako bai. montajerekin? Bai. Bai, ba, egunetik egunera aldatu zen, eh? baina mm -hmm. batutan berrogei, urogei, egun berezidan ba, jai egunean edo beste asamblea irek egunen egun pertsona izatera ditxu uh -huh. binean. Batu bai, eta mm -hmm. azta gitexatearen herri alde batuk, ba, hemen ba, portugalgoak, azore xirlatakoak, galizikoak, euskal errikoak, gozun ginean, frantzitikan ere gehienak, belgika, suitza, macedonia, Rumania, Polonia, Armenia, Brasil, Mexiko... Eusuz. Bai, de xente oso interesgarri izan zan. Bai, un, bai. Zan. Eta, bueno, irakurri alizan dugunaren arabera, horre e, azkenan elkartrukak eta gune bat izan zen, eta zuek edo nostitik, zenbait, ekintza eta, bueno, informazioa eman zenituzten araño. Bai. Bueno, ba, bai, hori da, tailerrak autogestionatuazian, uh -huh. bai, ez, ba, kanpada oso abetzela. Eta gok bat zen genuen, ba, a, prestatu genuen igirekoaren autogestuari buruzko tailer bat, bai? eta horre, ba, e, ez dakite, pixkatea e, aztertu egoera, ez nola bideratzen gaituzten kontsumo mota atera, eta nola lotzen dan beti igireokata. Min, eta bueno, pixkate hortik, eta ekonomia, eta osasuna, eta pixkate kontrolortatik, ba, osunarketa bat eginzan eta e, oialak, eta tampoak, eta olakoak eskuzere egin genituen. Mm -hmm. Gero bai ere, beste eta hierbat esken ninen una izan zen, sexualitatea genero eta seksuaren ba, eraikuntza sozialari buruzkoa ez, eta horba ba, daukan plazeraren kudeak eta, eta gano ba, pixka harreman hegemonikoak, eta, bueno, pixka hori hausun hartu eta ez da bai eh? Eta oso, ba, interesantea izan zen. Bai, zaki, eta hori eta gerrai dago kionez ez, gero ere bai gubertan ba, izatean, Ba, ukera izan genuen, ba, Euskal Herriaren eta euskararen agerpena bertara eramateko, ez? Eta hori asira baten zaiagiten bat zan ere, ez? Ba, gero jargita ja garbi geratu zen, ez? Zenon digeto zen, eta hmm. gure ezkuntza zen, zen eta, bueno, zergatik, enbonoten den horre. Eh? Eta ez dakit, ba, era... aportazio gehiago ez dakit, da, Bai, bueno, bueno, be, ere beste taldeak ere beste eh taller motak eta ez? Ere eta ezakite amaieran edo bueno, e, egin egingitzen uten orrela eh ezakita portazio aman como bat edo geratu zerbaitetan edo sare. Bai, bai. Bai, biskaten ba, ba eh ba bueno, Jason ditun tallerti ya bat, ez? Baida demokratikoa nola egin, nola bizira un espacio mixto ba, oitura kulturalak ere asko konpartituen itzuen ez armeniako emakume gaztek esplikatu ziguten bai bueno vergeni mugi virginidad de aquineta daukaten ohitura nahiko gorditza eta ba autodefentsa tailerra gaintan eta bueno ba, izan gune pia bat egon indarkeria patriarkala erreki aurre egiteko azunarketa egonean mm -hmm. eta baita us, beste herietako emakumen egoera ezagutzeko eta babaien lana ezagutzeko ere bai mm -hmm. eta hortik atean sare bat Ja mm -hmm. ere bad, ba, bateratuak egiteko edo guno oskarren berri izateko jakiteko momentuan ze egiten aidan bakotza edo guno ez merezi duna, ba, konpartitzeko eta herria da akanpada itzeko bezala erabakizala, testu idatzi komun bat ehitzea. Eta hori santzan ba, ez zakete maila guztietan asunartu genuen, ba, bai osasunean, sozioekonomia, sexualitate, indarkeria zuntza, ba, guzti guztia Hau hartu eta emakume gazten eskutik baldarrikapen ezberdinak egin ez eta hori izan zan bon, asamblea askoren lanaren ostean ez azkenean ba hizkuntza ba, ezberdinak zeuden ba bezager hizkuntzen gerezulpena eta bueno baita ere bizitzeko modua ez eta ideologiak eta ba bueno, azkenen lortu zan testu komun bat eta hori ekarre genuen bueltan. Uhum. eta eh, jendeak ke eh, jakineko balu eh, ba, testu hori eh, lan askoren ondoren lortutako testu hori eskuragarri izango lukete edo gerora hori zabaltzeko intentzio dago edo ez dakit nora Ba ba ez den un ondorebakik <laughs> egia e bai egia sai azalaiakgina e yeah. puntu askotan e, ados egoteko ba asko horriztu azalda batetik eta baina bueno berez e, hemen lan laneriteko lan egiteko borra dure betzela erabilizan, eh? Uh -huh. ba, bai, aldarrik apenez berdinak, ba, Europa maiako emakumeke egindakoa, ba, onera ekartzeko esku horribada, Esk lanerako horribada, eta ez dakit, ba, eskuratako, ba, bueno, ba, ba, bai, eskurat daiteke, baina ez da gauza ofizial bat. Ez da gauza bat, ez da, gauza bat, ez gainera da, ezin dugu esan, eh, emakume guztien izenean egena, uh -huh. koza, ba, la ez emakume gazte guztiena, zebertan, Ba, bildu ginen bakarrik egon ginen, ez? Yeah. Eta hor gure gure, izakit, bueno. gure izan zen eta ez mundu martxan izan. Ja, ja. Osa, zuentzako lantresna bat, behintzat, eta dela ba, zen huten hortik. Ba, ba, azkenean egoera komun asko ditugulako, ez, emakomagaziak hemenetan, bai. Mhm. Mm Usongi. eta orain amaitzeko eingo dizkizugu e, gure galderatxoak irrati e, saioan beti elkarrizketatuei ba bi galdera prototipo deskago prestatuta zuentzat eta lehenengo izango litzateke Zuk eh, nola ikusten duzun, emendik urte barru, ba, emakume gazten eh, egoera nola egondeiteken, ba, egia da justo sogaldera ez da bala dela, baina, bueno, abert, saiatu pixkat igual euskal herrian, edo... Bai, bueno, ba, e, egia esan ez dakit, emendik amarrurtera nola gongo garen, ez, ego gaztea nola gongo iran, baina... Bueno, elguru guztiak ez ditu beteko hamar guztetan, ez eh? hor jarraituko dugu, mm -hmm. movemendu feministak hor jarraituko du, bentsatzen delgunak hor jarraituko dula, <laughs> eta bueno, pazak ikusten, joerak ikusten, ba, Europa bat eskuinera doala, ez? Eta mm -hmm. azkenean de hori guztia, ba, morrizketa sozialak, politikoak, eta irabin hori eutiko egula emakumeak, mm -hmm. bairatuko egula. Eta hor dunezak, eta resistentia eta horrokan ba, posizionatu behar, dugur duen nix espiroet, ba, sensibilizazia zabaltzea, ez, egunetik mm -hmm. egunea, eta emakumeen nukleo indartxuak osatzea, eta, bueno, ba, murrizketegi eta pff, eskubietzan patzea augei, ba, aurre biteko, eta, ez eta alternatiba feministak, ba, saritzen joateko. Nik uste eto jarraituko dugu la. Eta gero amaitzeko beste galdera bat, beste ariketa bat, horrela, e, zuk boterea edukiko bat zenu, ze, zer izango zen egin gozen lehenengo gauza? Bueno, ba, boterea izango banu, ba edoak ita huiz egin dugu lehenu, eta, bueno, zi, ba, bueno boterea bat dugu, eh? nola bai bat dugu, eta gure esku bat, hor dugu gauza batzuk, hor jarraitu ikerraituar dugu antolatzen, eta... Bueno, ba, saaretzen eta esan degune, ez dakite alternatiba horiek sortzen, ez? Eta bestalde, bueno, ba, genetan botere, ba, fiskal haukikoa genua, edo, puxa, berastasunaren banaketan zentratuko giniak, ez? Mm -hmm. edo, edo, ez dakit, e, bestia pausua importante bat alko eman, ba, komunikabideak, eta ezkuntza, ez hor, ba, horra aldaketa bat behar da, ez, herra ikala hor orsortzen da oinarria. Or, or mm -hmm. Eta ez dakit, botere soziala bada, botere arremanak aportuko ditugu. <laughs> jo, Gauza esko, nora. <laughs> Gauza esko, gindu ditugu. Osondo, bai, bai, bai, primeran. Osondo, mi esker nora gurean egotan egiten du zuten lanarengatik baita ere. Eta, <laughs> ba, bai, akizuten, ba, nahizutenean hemen libre egiteko. Vale, es que recasco. Mucho bad, Nora. Mucho bad. Ador. Ador. No? teknikoki egun bikaina izaten agurkoa, ego jana? <tif> bai, entzuntzue norakia ez orakia goitxero nahi, perizan dia eta ezin izan diogu ez da of recorrean agur txobategin, baina buena. hau <golibus> <golibus> dira kusaz del direkto, ez? <septit> bai, ba, musu bat, bidaltzen diogu Hore da, beste musu Terminat, <golibus. golibus> <tifiquis> <tifiquis> Ba, eta leno azaldu dizuegun bezala telefonoaren beste aldean beti bezala gure berri emaia daukagu berriak leku desberdinetatik e, azaltzen diguen berri emaia finak dornaku, kaixo? Kaixo Zer moduz? Ongi, ongi, ongi Ongi, ongi, mentxem Bai, bai, botere azitze giten eta, ez? Zu datorkizu... Da, da Dakarkizu. Da Dakarkizu. Da <laughs> Baitare horrelako kontuak, ez? Botereak eta... Hortxe, hortxe, bai, bai. zer gertatu da aste honetan, dornakulantz? Bai, izan ere Espainiar estatoren baitan zahatzen garen enean benta datori idun dikan beru. Bai, Espainiar estatuan tepek irabazidu eta kigondetela, ba. bai. Eh, bai, bai. Zinetza vani sredoñan bai. Baia <risa> <risa> badu talde askena maiaskubiko talde bat da eta bueno, bere irakurketaak badauka eta bere proiektuak ere badauka no kumekiko, baina lehenago igual eh askona es eh artikulu bat politago batetikan izan ere ba 80 urte bete dira e, ba sufragio unibertsala ezarri dela Espainiar estatuan hau da mm -hmm. mila batzerunda gaitamaikean ezarri zen lehenengo aldiz eh, emakumeen bostarako zubidea. Mm -hmm. Eta hori dela eta ba, publikon jartzen dute erkarrezera bat egindako albina transitorra izeneko emakume katalan bati bere independentista katalana da eta lagoita merezi urte ditu eta bueno ba kristoren emakumeen izan ere lehenago ba, betiko hau lehen moduan amaren pean bizitzen eta maak ezaretako E, ne baitan ba pienoa e, bero pieno ai joz teknika liberal ez dantzuen eta gaukenan bere bere naietara eh bizian 31 bertan e, berak oroitaraz du nola bera ama foskatura lagundu berri dantzuen beramak ba pekazu moduan edo ikusten zulako eta jontzian bera, bera eta berama foskatzera ez, ez. Mm -hmm. eta berak ere du Nola garai ja ta duen eh e, Clara Campo Amor eta Victoria Kenten arteko ba e, edo bronkak azkenean askotan eh ba Victoria Kentek jasotzen zu no le diken garaia emakume on bozka emateko ba azkenan hezkuntza ere ezenez hutsiz eh ba, orokortua da benetako dukekin eh eginda ta ba, makume askok e, kultura maia zuten eta beldurra zuen ba, esku biarreri buskatuko zietela baina hala eta guztiz ere aurrera egin zen e, legearekin eta ba, albinak bera komentatzen du berak que ja un momentuan bozkatzeko bere haotxe entzun ezebin eta batez ere ba, bera katalan independentzista sutxua zenez bera gogoan diago zeukan, e, bere bera feminitatea zain ba, ba, bera independenzia independentzia ez Eta noraitere komentatzen du emakumeak bertan e, bere gizune bozkatu zuten a zuten, beti ere maukumea gizunere enpean zegoelako, eta bera karrotasunez esaten dugu, a, bera bozkatuena juntenean e, ezkerri ezker, izkerziar independentistak e, bozkatu zituen, eta bera esan harrak eskubiarrakez. Bazakitorako anekdota politxagira, noragero bera kere berandoago burrokatu zuen, eta e, katalan e, filologiak hasi zuen, gero katalan klaseak eman zituen urte askoatan zehar, eta norba bere bizitari e, aurre guztion naiz eta Frankismoa bizi ere eta ez et, e, guztien aurrean beti bere bizita bizitarien aurre borrokan eta baita bere familia sustatu zituen ereduak bere semalaben artean ba beresnarrak esatenzion orendikan e, bere bere labei bere seme bakarrari eziotela orendikan ogia jarri eta satek zuten beraien alabak berak joba jarri jartza berak, berak hartza bere ogiaz ba, olako komentariak iten ditu da, horretzea biskabat nora duela hainbeste e, urte, emakumeak goela bizi ziren eta, eta gorregun gauztabek gain ditu ditugun, eta, bueno, einbatean, gualez dirainan jebiak, beste modu batean, ematen dira, baina, ba, ibentzat, gela e, laro gehiurteko doratik eman ditugula, bai, ezt, bozkarako eskubidea, gorregun, ba, oso berezkozat ematen duguna, ez? Eh? Mm -hmm. Eta hori publiko hori dago kionez. Eta horia publiko da bakarra Egoal, eztorretz interesgarria Azu zinuna <risa> e, <risa> e... Zei zan dauka Andre Zoragarri horrek? E, albina e, Abizena itxoen Ezo metu doen e, Albina Franzitorra Aleina, zitu lauro goita Emeretzi urte gorregutu Buah Eta bai, polita? Ba-ba-ai, gadea, sorra lehenengualdiz le boskatzera juntzen emakumeat ielkarrizketa egite eta interesgarria. Bailea hori horretzen dugun ara, bere amaren manbarri zautzen eskutikan, sabiz? Ez teorioendikaz generen artekoa azal arteko, eta, eta gara jatara komakumea guzti guztiak a parte bada, ez da, ninguztat ez dut ekar jatara komakumea guztek ez dutera berdin hori eta ez dutera gorrakatu ineste borrakatuzan enezare. Mm -hmm. Baina, baig gaur egun ere zetendu, gurua sofrezko duela, asko irakultzen nubele ere, e, etxera duela orte bat baino ez duela saldu, eta baino, nago residenzian, baina uh -huh. egiten duela buri buru alui bueltaka, eta batzitz ere, bat ba, Katalunako berrien inguruan informatzen. Oso, hankia ahiten du. Eta Orban, beste notizioia? Baina, Ba, hori, eh, azkenean, eh, bori, ez publiko da, zehote, interesgarria zaten duna, bestela, interekonomian, zoi, zanmakiak <risa> ematen ditu, ba, zaten du, milioi bat emakome egeiago direla uzkarako eh, ferrenetan daudenak edo, zoi, demografiak ontu da, ez dut uste, beste zer dagoen ikan orta. <risa> eh, gero, <risa> biadio basko kere, beste zehote egiten du, zoi, datu estadistikoak ematen ditu, zeh ematen emakome dauden, eta azkenean ez zenonako garantirik amaten alde hortan. eta ja bizka bat bilatzen e, azkenan pepeko webborri aldean bokatu nuen guau, guau, guau zarik eta gaiten zo... dituzun dornakun zen bai, bai, bai bai eta? zaretik anzurtzea eta eta bokatu nuen tsunami batzuetan <laughs> <laughs> eta benerrean pepeko webborri aldea dago Gainera dauka, elpaizeko formatu berdina. Abai, disenatzaia berdina daukatea. Uy, uy, uy! <laughs> bai, bai, bai. Formatua ba berdin berdina da. Eta, eta, bueno, bas, niretzizkadea iratzenen, ba, ba bilatzaia, mire, zerio bai, e, dute buak realdeko lehenengo, eta ziranez dizu kaltein genero. Ez, eta, bilatzen duzunean, boso harkitzen, haibiet, e, ba, peperekin burutara tortintzen izun gaina guzakira, ba, hasteko, em, abortu ba, erako eskubidea mm -hmm. eta barri dago nara bere puntuetan erako estandona da baztenean e, bere ustetan em, petoa emakumaren gorpuzetik e, edo dago onzer baita da, eta horren e, ardura juridikoa estatuaren baitan dago emakumeak ez duen erako eskumenikan, e, zitua denean beste individuo bat bezala definizendu elako mhm mm Eta, beraz, ba, niko ez dut ardi dagoela, ez duela, inoraz, bere dingo abortuaren eskubideren alde, baina, bere estatutoen edo, margasotzen izan puntoen arabera, beraz, haki gondezara, gorregun Espainiare estatuan pauso batzuk amantziran soeren bidez e, aborturako eskubidaren, baina, beperekin, apera pauso handiak emateko arrisku larriak ikusten dira, hemen. Mm -hmm. Bera, Zer, Pero aipatzea hemen aipa, eh abortaren kontarekin horrela tertuliana moduan pizkat azkenean e, Amona batekin itxe ite naren dela gutxi ikusi nu oso oso oso agobiatu zaegon eta hola honeta galdetunean ba, zer duzu eta eske ezin dut burutik kendu ezin ez dut kendu badut pekatu oso hondibat bat eta ni ba, ba lasai la, ez da horren larria izango eta gainera ja egin duzu non guztiarekin seguro ja hori aztu Eta abortatu, abortatu zuela zen pekatua, ez? Eta azkenean da, os, pentsatzen duzu, ez? Eta zen martirizatu agon den Eliza eta ultrakoltzer badoreak e, pentsarazten eta sentituarazten diotenekin emakumei, hmm. zen bat min, ez? Eta saten nio bainoan ez duzu ezer ez ez er txarra egin eta... Baina, ba, bueno, claro, desmontatu guzti hori, ez? Bez, da, oso bai, buruan ere ikita duena. Bai, bai, bai, oso, oso zaila da, eta ze, bainoan, ze, eskubidez eskumen daukaten horrela sentitu sentituarazteko lanean maitasun osoz gauza pi, onpia ategin duen emakume humil bateri, ez? Osa, ze, ze, ba, eskenea eramaten du hor... E politikak, eta Lenova norak ere aipatu duen moduan, ez azkenean eskuinera jotze honek, egingo duen gauzen artean eskubide, o sea, soziala mm, murristea izango da Bortizki eta azkenean eskubide sozial eta azkenean ere ideol, bo, ideologiko eta eta eta moralak, ez? O sea, euren moralitatea, o ba, jarraitu hornako sutan jartzen nau gai honek. <tusurra> Bai, eta hori gero jarraitzeko baiterre nola komentatu egun ondola ja bueno, nahiko bat eh dira, pildora el día, día después, ba, ba, eh, de edo rolo uno con pildorarena. Bai, bai. Ba, esa berrio ere prescripción medicorekin arteko beharra edo obligazioa ezarri nahi dute. Mm -hmm. Beraien ustetan berrio ere ba eh, ba, eh pildora honen e sektor edo ekiditeko helburuz bai eta eh hori ez o ez erabiltzeko neurri bezala ezarri dute eta sakenon eh bat estrehistik era bera emakumeak azto eh 120 genak edo 100 gena ba modo ez dela, modu preventibo batan erabiltzen, biztan baitik eta eh caso extremoetan erabiltzen zutela lehenago ondoi erabiltzen zela beti, ez, o sea, era gustun dira, e, olako holako berrik, o sea, holako neurri big gabe emakumeak bagar dela konscience holako gauzak eziela beharrezko, era berain ustez ba berden jarrezton dute emakumeak ez gara gure gorputzaren gabe izateko gai eta ez zau erabaki hartzeko erabakiak hartzeko gai. Beraz, daien ustetan berri bere, ba, ba, mediku baten e, autoritazioa behar dugu gure gorputza nola dabili erabakitzeko momentuan eta horregun hori guztia erakustu dunez eta erakutxia ez dela horrela ez. baina bueno, beraiek eh, preskriptzien medikoaren alde erringo dutze hau dena, hau dena zesartu zara, bera, bera den programa begiratzen eta atero duzu guzti hori eh? bai, beteko alde, mai. Uh -huh. zara, bai, de, bai. E, hori hori hori hori hori joan ez funduz-fundu bilatzen eta hori uh -huh. jartzen dutena eta beste gai potentea begiratu duzu ere De la gehi eta lesbianen eskontzen inguruan, adibidez. Horren inguruan ezakite zen ungozamilika gartzen. Ezakite horrem gizte inenberaien. Por cierto, horren inguruan badaukatz nik kotilleu bat, inter -kotille bat, internauta interkotilea. Ba, e, aldiazira telebistak e, peperen e, garaipena zuzenean e, emititzen ari zen momentuan bikote gehi bat jarri zen e, aurkez laren atzean justu da, kriston morreoa ematen dute, gaina ikusten da, osan naita da zele ikustutelako sozonan doela jartzen dira hor, jak, eskina batean hasten dira izugarrizko morreo ematen eta juniten dia Eta, gero, Guztetuko litzeak ez enor badaude pepeko batzuk ez, ospatzen arianak Genova kalean garaipen hori, eta hor dauden iru mutil entzuten da, zehuz erresaten ari Ba, bikote horri edo espontaneo pare horri, bueno, zutezatik bikote izan behar. Baina zehoz zerresaten da, kontua nik adiz ez dut jakin entzuten, zerresaten zuten atzetik. Baina karo, pepeko jarraitzaile zutsuak izanik, suposatut gauza polit gehiagirik ez dela izango, agian oso tolerantek dira, eta nasten harina iz, baina kasi presnagozateko zua eskuan jarriko nukela, zuez, e, eskoaz zutan jarriko nukela e, bori, zer txarra esaten egongo diren momentu horretan ordan, hemendik. norbaitek, baldimauke zugarrizko kapasitatea bielkarrizketa batera entzuteko, bideoa mm -hmm. ikusi eta berzer esaten duten zeren e, entzuten da hor, zehozer roiukaua ez zer eta ni gauza dut, kauza politikai egirik ezabiltzale esaten, Ter Ni bintzat, hartu terla, acto subertsibo bat moduan, bikote horren ez dutela, zer irastu zutela? Bagoaz, aliasira telebistara gainera, kriston muixua ematera hemen zuzenean, eta gainera pepere nospakitzunaz ez, eh, zitzitzen ari direnean. Ez dakit, kuriosua, bekitatu interneten, berezitu. <gülüyor> eta dornak uzer, ba, bueno, niko nen inguruan, ba, uste dut, ba, bere ez, ez dakita usartuko diren, publikoki horrela legia derogatzen edo, edo keintzen zuzenean, zeren ezagin naiko potentea izango zen, eta bueno, eure, <laughs> ere listetan badituzte gehi militanteak, eta ez, oza, gehi potentea da, baino negia da, kaso ingo dutela horrelako maneo bat, eta <laughs> izen aldatu, eta ma, e, eskontze ordez e, bikote edo mm. Horrelako zerbait, Bye. zeren karo, ez? Azkenean, eh, PP gaurregun, eh, bueno, estatu espainolean da, eskubiaren mix bat, oza, sea, mm -hmm. ultrakontxervadoreekin, eta, oza, sea, sustentzen da, jende, desberdin askori, oso, oso eskuinekoak, gero, erdikoak direla ere badirenak... Eh, Orba du bere publiko horrela ez dela oso homogeneeoa, mm -hmm. berez. Orda hor kontu ibiliharkoa da. Ankara baino emakumeekin zapatilla. Bai, baina burgazorik bueno, gabe. E be zela ez, Oea, ez du importa. Ez da horren beste ikusten zagagertatzen zaien haiei. Egin aldituzte dituzte izugarrizko barrabaskeriaak kezkuntzan edo dena delakoan jendea altxatu egingo dela, baina emakumeen legeekin pasako dira, ez ikusiarenak egiten, komunikaidez bereiekeres diotelako garrantze dike mango. Eta zerbait gaiago dornaku? Gure tristu. Ba, teka, esatea, gero, eh, beha, emeztaz, emarratzen ari dena bere kampainan dela lan postuak sortzea dela berezako lentasuna, pero ez es dugu esan nola dengo duen, hori beste puntu garrantzitsu bat izateke, baina, ba bere, zire, <laughs> Yeah. Bere landa sorterako momentu hortan maakomentatzen dure maakomentako esparrua sortu behar duela eta, eta bueno, ba, betiko goza betu maakomea zarreko duela eskez badintzatatzen eta gero asaten duela guarderia, guarderia gehiago gengo dituela maakomea mundu laboralean zertzeko errektasunak emateko gero atzazo bat esartzen dio oso, oso eri esaten bela bakarri keguneko gaita masila gintzua guarderitan e, prometitutuna eta, bueno, jarraitzeko jaztotzer e, positiboagoa batekin edo ba, e, bortuzkeria matxizideago kionez mm -hmm. bai ba, jartzen ditu nahuriak, egoan lobeak dira egia zen, ba, asaten du ez kontza e, ba, ba lorioz berdainak ez dutzen nindu du lehen darra bai mm -hmm. eta forma konta berezia zazatuko duela bai eta e, osasungin zen, bai eta paite egietan, abokatu engan E, Langila sozialetan, e, psikologoetan e, bai eta polizia agorretzibid eta hauetan. Eta gero, ba, komentatzen du azkenan, e, ba, koiarin nahe ere sustutuko duela, e, zori, bortzatba jentzako edo denuntzia duten gizonei mm. koiarin hori jarriko diela komentatzen du, uh -huh. bai eta pulsera, eta eta hori argomendatzen ba, duena, ben edukazioa esartzen dugu. dela garrantzitsuena eta gero ere eh, igual garantizua eta igual benetan interesgarria dela izunte da ni dela da eh eh baieta osasun egunetan baieta poliziako bakuartzeretan edo dena delakoetan ezarriko ditu itzultzaileak, eh, ezarriko dituela itzultzaileak, ba dela eh, apotarrantzako horretasunak ezartzeko, zekan apotarrak giren amakumaskok ere ba, ba jas, jasaten duten zerbait da, bai eta e, azaltzeko zeltasunak dituzten amakumentzako, dela gormutu entako, edo mm -hmm. entzakitena delako entzako. Mm -hmm. Eta, bueno, niko estu garrantzitsua dena, eta osu narezkoa puntua dela, eta askotan betetzen ez den gauzta bat, eta askotan emandaitekez, e, izkuntara erabiltzen ez duen emakume batek, eta azoratua jutea, eta Ez daukitza nola espresatu, norekin espresatu, ez. Mm -hmm. Osa, que, bueno, bentzat hor hori dagoekin ez dutago. Anzine. Bai, gero, hori da eskatzen dutenetakoa, baina gari ikusiko dugu, ez? Murrizketak direla eta, ba, zerrengo duten eta zerrez. Baina, bueno, ikusteko dago. Asi, bestarik ez da egin. Oho, oho. Bai, osa, da... Eri gara lehetsiketen kontestu batean noso berezi eta gainera bera kemen ezare garritun puntuak noskizare garritun lehemen 2.000 zora garritea asun, eta <laughs> ez dela ez du mm -hmm. unior komentitzen, Baina, bueno. bueno, lira berak e, idatzen duna, bere webgunean mm -hmm. eta gero ere komentatu dututena azkenean, gaiago eguztiak biti dugun kontestuan eskubiko eta sunortan, baietak krisi ekonomikoa dira gokionez, azkenean e, zerbait puntu beritiko dira beste dira naho batean bizi dugun sistema paziar kalidea liberalistan, ez? Ezdokor antzitsuagoa da eh Europar batasunak eguzten duen e, defizit betetzea eta eh ez ez zentratea ba homosexualen kontan. Mm -hmm. Pero Ianere Eduari Jarraita. Ba, ni mm -hmm. beti bezala ikusiko dugu, ba ze esto eta hurrengo mm -hmm. astera arte, politori. Bai, bai, iremos hasta arte. Moi xubadornaku Oh, adiós. Adiós. hasieran esan dizuegun moduan feministak ez gara gelditzen, naiz, eta oztopo hauek izan es. bidean. Eta hortaz, esperientzia esberdina eta zitzegingo genizuen arira, ba, telefonaren beste aldean, idoia daukagu. Haupa, idoia? Haupa. Kaixo, hagon. Zer modu? Kaixo, ba, oso ondo giazan. Onda, ondo, ha, oso <laughs> Beno, ba, lehen aipatu izuago, eta gainea, dornakok eman dio izugarrizko sarrera ona, esaten pepek eman diola garrantzia bere promesa elektoraletan hezkuntzan ba, egin behar den hezkuntza e, ga, bueno, daukan garrantzia ez e, indarkeria prebenitzeko eta ba, bereen e, gauza guztiek ez ditu sinisten guk beste esperientzia batzu pila nai gabe bainabira oso ondo datorkigu idoiak e, eta beste lagun batzuek egiten duzuena zuek autodefentsa feministan aritzen zarete eta galatu nahigin ni ez da binomio erredundantea. autodefentsa eta feminista txak ertatzea Ba, nik esango nuke eh? ez ez ala ba gune asko ipuste duelako autodefentsa eh ba dela ariketa fizikoak, karate, teknika fisikoa jakitea eta eta bereszedo zein violentzia motarentzako erabilgarria izan daiteke, uh -huh. baina eh, gurea da bereziki ba indarkeria sexistaren aurkako eh tresna bat edo izan daitekena. E, bere baitan ulertzen dugu, ba, ori, emakumea eta paldoa e, neina, ba, emakumea tresna bat behar dugula, hori aurre egiteko. Eta, mm -hmm. testitza, barruan ez ditugu akarreik teknika fizikoak lan zen, e, baita lan zen ditugu, ba, autoestima, e, emozioen lanketa, mm hartazuna -hmm. autoparantzitsua gure filosofian, eta azkenean, lortu nahi dugun duguna da, ba, emakumea subjektu aktiboat diurtzea, ez askotan esan duten moduan ba, ez dituzetatik victimizazio geruntatzen uh -huh. de, delako eta gu horren aurrean esatu duguna da ba emakumeak badugula ere goreborua desengatzeko gaitasuna eta ba hori landu bar dela besterik ez uh -huh. eta bueno egia da en e, badauzka Autodefentxa feministak ez, bada euska horrela ba, pertsona oso konkretuak ezagunak egin direnak horren inguruan ez, bada itena monroi bat adibidez haste urontan e irunen egon dena, eta, bueno, bereiek bakuitzak ez, ematen ditu bere barrazoiak ba, nolatan hasizen apur bat ez, autodefentxa feminista horretan lantzen Eta zuri doia, nondik etortzen zaizu autodefentsa feministan lenik zuretzako eta gero formatzen hasteko gogo hori. Bai, ba, gune ni mugendu feministan da Kolektibo Ez Berriñetan eta nikuzte lanegualdia ba, eh, ibaitako komunikaziozetan e, sortu denu ere makuna izan da bat, da horrein, ba, sortu hitzaigun ba, eh, bizafiestailenguruko e, tailer bat e, antolatzeko beharra, ez? Azken zian ikusten denuen nore burua, ba, Eraso Ez Berriñak jartaten genitola gure egumerokotasunean, agian ez diren Ba, indateriak fizikoa etu, edo ni bintzat ez dut inoiz hola jasar, baina bai, zutillagoak, edo, edo psikologikoak, edo eta horren arira ba, entolatugu enu entaier bat, etorri zen kanpoko oneska bat gure ematera, eta hortik aurrera ia, ja, hazin ba, nintzen, pizka bat, ere, hildo zantzatzen, e, ba, esparadukar nire autodefentzatzen instatzea taldea, berez do, donostikoa, e, igandero, bueno, ez dillabetean igande bat bengara, eta gure beharren arabera eta nagien arabera, Ba, hau jaten gara guguna ditugun gauzak lanzen, mm -hmm. zentu horretan da horizontalagoa, ez, mm -hmm. ez da, honitore bat etortzea, mm -hmm. ez, matzatumon roidei bezala, berak ematzen dituela saioa, eztik eta gure artean antolatzen dugu herrengo higandeko saioa, eta hau jaten gara pixka horrotatzen, ez, nora da horrengo herrengo higandeko ba, saioak edo zaiertsoan montatu. Mm -hmm. Eta, bueno, ikero ere, ba, ikusi dugu ez, azken aldian e, Euskal Herrian e, ba, hainbat autodefentsa txokoen sorrera eman dela, batzuetan baigual intermitentak dira, bai azarok hogeita bost, martxoak sortzeari begiredo sortzen direnak, baina hasi dira, ba, zuke esan duzun bezala gadez, zure donostiko kasoen edo ba, finkoagoak edo osatzen, zuke nolako valorazioa egiten duzu gaur egungo panorama Horretaz. ba horretaz ari dela beratzen Bizkoa datu autodetentzialistaren lanketa zabaltzena dela Berriro Euskaderriko txoko zerietan zehar. Du 90 urteagian gehiago entzuten zen autodetentzialistaren kontu hau, uste dut nik pixka bat ba, hilda beratu zela edo ez dakit ja jol batetan gordeta eta Berriro beratzena bidela Bizkoa bat ba filosofia do tresnau eta zuzen funtsun bezala, abidez, ba, burgunese ere badagoa autotentxamintzako lantalde bat eta joaten gara, bien, herri batzutara olako txokoak ezkeintzera ezkeintzen duguna da, normalean lagorduko tailer bat, baina ideia da bagerortik aurrera, bakoitza izabelerrian edo berauzoan osoan ba, jarraizta ja, ango emakumeak bera, txoko hori mantentzen sale hori osatzen, eta ja ba, beraiek behar, eta nahi dutzen arabera, aurrera editeko uh -huh. eta Bueno, ja amaitzen joateko e, norari egin dizkiogun galdera tipo sakonak egingo dizki zego bai, eta ba autodefentsa feminista Sari Garela. Zuk ehemendik amar urtera nola ikusten duzu autodefentsa feminista? Ba, nikuste bearrezkoa izango dela benik, eh, amar urtebarru autodefentsa feministarren filosofia olantzea, baina mm. E, nik uste ba, bidonetan garatzen jarraitzen badugu dugu e, gura postua dela azkenean emakume guztietara entzea. Eta zentzu horretan oso interes gara izango ditzatekea, dibizik, azpete guztietan olako sakioak edo, edo kastaroak edo inkluso asignatura bat olakoa izatea ez, azkenean ere emakumea betziketa ba, berezi bat jasaten du, e, autoestima Eh, Baskotan intsegu bagoa garela, lotxatik garela eta guzti hori jatxikitatik lan zen hasteko eta guk ere gure muak jartzen jakiteko Ba, hobet, osa, nik gazten, ja, ba, filosozioa guan, aztea, bera, <laughs> espero dugu, edo, edo itxarropena oso topikoa izan daiteke, baina eskoletan txelatzen bat zuten txak darena, ba, ba, ikara izan izateke. Bueno, de hialdia emendik zabaltzen dugu ikastetxetako zutzen oh, ja. eta beste guztiei. Eta azkenengo galdera, zuk boterea izango bazenu, zer izango litzateke hartuko zenuken lehenengo erabakia? Ba, agian, altopentzako biza, ikastetiko zireta baina, e, ikere zaino ikonuke, ba, nahiz eta emakume bezala, eta paldua ikastetako, da burua, ba daukadala botere bat e, erabiltzeko aukerare, eh? zunik uste, mm -hmm. makume aukere, botere bat daukagula gure baitan, eta hori indartu ardugula. Eta autofentzapenistaren filosofia honetan, ba botere hori erabiltzak dugu, e, behar ditugun, ba sandudan bezalaz, behar ditugun iminteak mantentzeko, gure intzorizateak mantentzeko, erasobat jazaten dugunean txiki egin horrez ham ditu eta berrein momentuan erantzima eta behien bat geuren buruak maitatzeko Zoran, so, doidoia baidea horrekin geratuko gora, Emakume guzti daukaten botere hori kanpora ateratzeko deia egiten diego hemendik, Zuko esan duzun bezala, boterea ez duelako igual beste batzueku lertzuten moduan. Ez, etorri behar eta bakoitzat dugun botere hori ateratzeko hori deiarekin amaitzen dugu. Eskerrik asko, idoia eta badakizu edo zertarako hemen nantxete irratian, nahi duzun hemen zuen bosgora gaiba izango garela. Eskerrikasko mi esker Mi esker Miyaskoa zuri eta E no? eta hau lehen esan dugun bezala feministak lanpetu lanpetuak gabiltz egun guztian baino eta gure ekarri nahi izan dugu hori ere azararen oita bosta dela eta mm -hmm. pixka bat e, positibo moduan ikusteko egiten dugun lana urte guztian zehar eta egiten duten lana guztian zehar baino gurera ekarri nahi nuen momentu batean eta hoianaren baimenarekin E, azarako eta bost zergatik ospatzen den eta nondikan datorren pixka mm -hmm. bat, polita delako oso eta hau azaltzeko eta ja saioa maitzeko ba, mirenekin ere kultur edukiko dugunez ba, ja, gurean sartuko dut kaixo miren, kaixo, gabon, gabon. Kaixo, gabon, miren. E, azalduko dut torrela pipa e, nondikan datorren zeren hau mila beratzerun urtetik datorren ideia da, bainon, atzerago saltu egin behar dugu, mila bederatzerun da irurogeira, e, truhiloren diktadura ekintza latz baten ondorioz, edo, eta kontua e, da, mirabal, gehi... aizpak, erailzituztela, mila bederatzerun da irurogeian, eberurogeita batean, arahin buruz esaten naiz. Menokontoa da emakume borrokalari eta eskubiden aldeko aizpak zirela, beraien e, mutil edo senarrak gartzelara bizitan jun eta bueltan baitu, bortxatu eta erail zituzten azarroaren ogoita bostean. Eta mila deratzeren da largoita bateko kongresuan e, emakume e, Egoamerikar eta Karibia karibeko emakumeen kongresuan data berreskuratu eta e, emakumen aurkako indarkeria salatzeko data eta e, mirabal e, aizpen oroimenez era, era, aukera bueno, egun hori eta erabaki zuten eta orduz gero tik mila bederatzeren da larogita bederatzean larogita meretzian onuk e, Ba, karakter ofizial bat, eman zion oneri, data oneri. Noiz? Laro gita? Emeretzian. Jo, eh? Bai, bai. E... Eh, Atzo Bai, bai, bai. Laro gita batean izan zen eh, jardunale feminista hauek erabakizutenean irurogeian uste dut, begiratuko dut, momentu batean. Pipa, pipa, bai, baina pipa. ezken finaren esan inuena ez, e, da ematen du horlako kontzientzia badaukagula, baina laro gaita maikian izan zela, onuk egun hori hautatu zuela, oza ez dela ere ez... Mm -hmm. da beratzen dut, irurogeian, gertatu zen mm -hmm. e, aizpainan kontua, ba, ez zuten Minerva Patria eta Maria Teresa. Mm -hmm. hiruak Iruak, zituzten. Eta gero hori bogotan eman zen jaldun hauetan largoita batean, eta largoita emeretzi arte ez. Ez, ez, ez diosu, baldirudit, denbora gehiago. Bai, ez, ematen horlako politikoen aldetik esan nahi dute, horlako kontzintzia badaukatela eta baina azken finean, Bueno, egun batek ez du ezer konpontzen ez, baina izendapen soilak ematen dio garrantzia bat ez, talarro gite meretzian nikia, ban euskan, dugu kanadien, oso esan egin dut ez dakit, nikia jaiotan engoela mm -hmm. egin zutela ez dakit. Arritzen dago, e, hain beranduain izan abamos. Beno, bago da ez dakit, askotan garrantzitsua da ba, zergatiak jakitea, eta ba pixka bat gauzak borobiltzea. Eta hortarako baita ere, kultura e, ezagutu, daztatu, maitatu, miren lantz, zer, got, zer ekartzen duzu urera gaur. Miren? Zer da broma? Oi? Miren hemen zegoen ta. Bai. Ez? Miren. Gaur baleia, ez? Baze eskin zer gersen. Lanpetua kariagara ez aten, pero ainara ez du solako ikusten. Hor da bilgaixu atitatik. musika jartzen deitzen telefonoz. Ni hemen lasai, saizina zuekin hitz egiten, baina badirudienez miren galdu dugu bidean. Bai, bai. Miren, miren, miren, ez? Ba Miren, miren. Miren, miren, zaiak, beste kebeste saiakeratxo bat aingo dugu berriz deitzen edo? Hm, mm, bai. va bien je, je peux te toucher Mais non 1 2 3 4 Lazañoa. Eta gainera aurregatuko naiz, zeren esatearena zaroaren hogeita bostean hirunen ere ekintza ezberdinak burutuko direla, kulturaren inguruan eta eta zararen hogeita bostearen arira e, badago Irungo Bilgune feminista eta gaurko andreak prestatu duten ekintza moduko bat zabalttze plazan izango dena bosteetatik Zaz Peter Diak arte, bertan e, ahots zaparra da banku bat bezala jasoko dugu, baita ere jendea e, sortu den manifestu batetara txikitzeko aukera eta beraien hitzak esateko aukera, aurrak marraztu, jolasteko tartea eta baita argazki masibo baterako deialdia, zabaltzen da, za, e, arratxaldeko sazpiak eta lordenetan. Eta gero, afaria eta antzerkia, elakasita gaztetxean, eta karmele, Horrela du hitzena. Mm. Ah, piskat absurdotik ateratzen den, bi emakumeen arteko eztabaida. da o dena konbilatuak, de baldera, berrez. Ez dago ez dago aitzaki posiblerik. Ez dakit Mirenek gomendatuko dizkion gauzentzako ere horrelako baldintza honak egongo diren nere lantz. Kaixo. Berriro. Berriz ere, berriz ere. Nafarroan <risa> zer gertatzen da? Zer gertatzen da? es eh, en chegar dones más herramientas. Ahí. Después yeah, bueno. Es la o no sin de realidad, vas a pilla pilla pilladas, es verdad. Ahí va. Tope. Tope. Pues mané di babe babeta que es dado de morascorik, baina bueno, va gaurkan eh gomendan gomendasune ina liburu bat zen, eh El Paiz de las Mujeres, joekon da beli denaz. Segur benik lehenago ere maizai patu izan dugu jokon da beli. Ba, El Paiz Bajo piel, eta bertain bat ligururen eta poesiare erazten dutelako. Nik emakumea da, zarragun estatu bat duetan bezibaldi madera. Eta, bueno, ligurontan, ba, egiten du horako zaiakera interesgarri bat, eta imaginatuz berri batean emakume potere hartzen dutela, eta soizik emakume gobernatzen dutela, edaz. A horren dut eta la, eh, curiosa era ikortea berak ere egindulako la, nola molatuko ginetekin edo talder giona, talder gitarra gomendatia uh -huh. den eta interesgarria. Ba bai, ba bai. Boterea izango balu, jo kondabilik liburu hori datsi do, hasik que... eta Ariketa. oso baterendu horrek. Bai, bai, bai. Jaiztasorkuntzen partidu bate, claro, partidu batean bitartez sartzen dira urtian daduru ba beltien el partido de la izquierda erotika eta, oh, oh. bueno, ba, izan, rekin malgarri ira zuten izan zuen eta, bueno, gero, ezakit komentatzen izan dututen, baina, bueno, azalaren 9-gosta de navidea ere, uste, makun betik eh, eh, abiatutako eh, lengurtean amartzen hasi zen beldur barri kanpaina uh -huh. ba, hori, interneten bio mordoa, dela, bueno, lengurtean arrakazka izan zuen, baina, hortengoa ikarabarre izan da, nah? Uhum. Eta, bueno, hori bai, Bideokuriosa dago, eh, batzuk Obeak, besteak, bueno, Arseroagoa, que me nago ditugu Oso txarraka batzuk Barkatu Eta, bueno, starte Arraztan de paso bat, oi beira pasoteko bai, bai, Eta, ba, eskigoza Kuriosa dago delako Eta Eta ez nukia zenaiko, badakit entzule finbatzu ditugula dizkai aletik, bilbon, haintzu zen. Mm -hmm. Iturri bideko markezen etxetik entzuten gaitu mm -hmm. zela badakit, eta gaurko banbera jentzat, ba, gorbero bat behal gineko nuke, hori hasean horatxigirati eta elebentzat, eta... Eta hori, gorkoan, ba, usta maizat dute, bera jai dedikatuta. Bale, bat eskiten dugu. Arietz. Eta emakume guztientzat entzat, borroka handia duten emakume guztientzat entzat, gure saioa, eta baita ere urrengoa abestia eta, bueno, markezita oienzat berizik, ba, handi bat ere. Bai, musu handi bat den den den lei. Auek ere burroskartan da biltuatelako Baina aski, aski, aski Ez dugu usten beste gauzadik egiten Ba, beberen eia, pixka bat Jarriko dugu amaitzeko gaurkoan Eta denak kalera, azarare hogeita bostean Hortxikusiko gara Muso ondi bat Agur Muso Muso No ha dormido esta noche Pero no está cansada No miro ningun espejo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 Es la mujer que te da la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha querer. Hoy vas a mirar para ante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rostos sin pudores. La regla marcada, hoy a calzado tacones para personalar sus pasos hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti que nadie pueda hacerte daño nadie puede hacerte daño